Віці, п'яте, як правило, потріскані, правда ж? У Марти вони були зовсім дитячі. Біля обшарпаного бару ми зупинилися. Можемо їхати вже, а можемо випити Елю? Запитально дивлячись мені в очі, сказала Марта. Так, ніби вибір справді залежав від мене. Хоча я чудово знав, що вона не збирається прислуховуватися до моїх бажань. Чимчич завжди має прекрасний «ель». Уявити не можу, звідки він бере його. Через це я потерпаю від великих збитків, бо мої гості відмовляються від бехерівки і зубрівки, від портеру і прикарпатського бальзаму і висиджують всі свої гроші у собацюри Чимчича. «Це я, собацюра?» виріс перед нами Здоровенний чолов'яга з переконливим пузищем. Гігантські руки простягалися до нас, і першої миті мені здалося, що декому зараз доведеться попрощатися з життям. Але, помітивши на рум'яному обличчі з м'ясистим носом і добрими очицями золоту зубу щиру усмішку під козацькими вусами, зрозумів, чим чич, а це був таки він, Прагне нас що сили обійняти. Виявилося, що помилявся я лише в одному велет обійняв лише Марту, але моє самолюбство від цього ані скілечки, на щастя, не постраждало. Марта залишила мене за столом, накритим прозорою пропаленою і порізаною в декількох місцях цератою. Посередині красувався общипаний убогий букетик. Штучних квітів у пластиковій вазі. Приміщення бару було дещо тісне, в ньому вміщалися лише чотири столи і барна стійка. На поличках красувалися вигадливо вибудовані батареї пляшок і сигаретних пачок. За сусіднім столом, поклавши голову на руки, куняв маленький міліціянтик. Його шапка безпомічно звисала з опорожненої пляшки. «Про все домовлено», – повідомила мені Марта, з'явившись із дверей кухні і сідаючи навпроти. «Чим чи ж зараз принесе нам Елю, а потім виведе з гаражу мою машину?» «То ми далеко їдемо?» «Куди схочемо?» – твердо відповіла Марта. «Лише ненадовго, Мартусю, прогудів добродушний господар, розставляючи перед нами гальби. Забравши жалюгідного букетика, на його місце він поставив круглобоку бочечку. «Щоб я не встиг стужитися за тобою!» «Ага, ти якраз із тих, що тужать!» Вона поплескала бурмила по спині. Він розчулино схопив її за руку і притулив собі до вусів. Тоді знову зник у напрямку кухні. Ще до того, як стати послом Австрійського парламенту і Галицького Сойму, ще навіть до започаткування першого товариства Січ, з адвокатом Кирилом Трильовським стався прикрий випадок, почала розповідати Марта, махом видудливши першу гальбу. На початку Різдвяних свят нового ХХ століття він намагався створити січове гніздо в селі Усті Снятинського повіту. Посилено святкуючи день і ніч, окрилений кінцем Великого Посту і початком нової ери української історії, який мав започаткувати він сам, адвокат Трильовський перебрав понад усіляку міру і, колядуючи всім і всюди, ледве пересувався від хати до хати. Ну, певний дотепний господар зняв з голови адвоката Одного з майбутніх сподвижників та ідеологів січових стрільців – циліндр. Пішов до хати і щедро наповнив його кутею і пирогами. Вдячний трильовський низько вклонився, подякував, начепив на бакир свого циліндра і в такому вигляді подався кудись снятином. Кутя стікала його обличчям, заляпала пенсне, Зернинки позастрігали у пишних вусах, які вже так гордовито не стріміли вгору. Переги попадали панові адвокату за комір. Можеш собі уявити, яке то було видовище. Не дивно, що наступного дня, прийшовши до тями вдома, зі звірячим болем голови і глибокою печаллю в душі,